Lepo pozdravljeni v oddaj Zofijini Ljubimci, ki jo za radio marš in spletni podcast pripravljamo v društvu za razvoj humanistike. V današnji oddaji bo dr. Andrej Adam v uvodnem prispevku, ki je bil v odmeju nedavnega dogajanja v Franciji, izvirno objavljen v dnevniku večer, so postavljal logiko delovnih ljudi in logiko romenih jopičev. Doktorica Nathalie Marchal pa bo v preostanku oddaje vzela pod lupo ciljno oglaševanje ki po njenem mnenju uničuje internet in destabilizira svet. Želimo vam prijetno poslušanje. Zofijini, ljubimci. Doktor Andrej Adam v prispevku, ki je bil izvirno objavljen v dnevniku večer, enači logiko delovnih ljudi z logiko rumenih jopičev. Pozornost dobršnjega dela svetovne javnosti je osmerjena v Francijo. Ljudje tam protestirajo, zahtevajo predsednikov odstop. Nasproti liberalni politiki, zopre katero protestirajo, postavljajo zmerno socialistično naravnan program. Naprimer, minimalna plača ne bo 1300 evrov, maksimalna pa 15 evrov. Kdori ima več, ne plača višji davek. Prepoved celitve proizvodnje v tujino. Kdorkoli dela v Franciji, mora imeti enake pravice kot francoski državljani. Zahteva po službah za nedoločen čas. Treba rešiti vprašanje brez domcev. Umijiti je treba višino najemnin za stanovanja. Organizirati za vse enak socialni sistem. Prekiniti zapiranje majhnih šol, pošt, prevoznih linij. Šolski razredi lahko imajo največ 25 učencev prepoved prodaja državne lastnine, više obdavčenje globalnih korporacij kot domačih podjetij, končati vrčevalne ukrepe in ukiniti plačevanje umetno ustvarjenega doga. Plin, elektrika in tako dalje morajo znova priiti iz zasebne lastnine v javno. Kdor prosi za azil v Franciji, mora biti sprejet. Hkrati je treba zasnovati integracijsko politiko, učenje francoščine, vzgojo za državljanstvo. Kakšni so odzivi po svetu in pri nas? Skupni imelovalec je sicer navdušenje nad francoskimi protesti, to da to navdušenje se zaustavi pri nasprotovanju globalistični politiki francoskega predsednika in tamkejših elit, pri čemer mečejo v isti koš pojme kot so globalizacija, internacionalizem in kozmopolitanstvo, ter nasprotovanje različnim emancipatornim gibanjem. Multikulturalizmu, skrbi za begunce, gibanju LGBT, in tako dalje. Takšno nerazumevanje stvarnosti je značilno za sodobna nazadnjaška oziroma identitarna gibanja, kot se tudi imenujejo. Osnovna težava teh gibanj je nerazumevanje kapitalizma kot družbenega reda in njegovih očinkov. Zaradi tega se potem nasprotniki sprejemanja beguncov, ko protestirajo, oblečejo po francoskem zgledu v svetleče rumene jopiče. Čeprav so francoski protestniki izredno poudarili, da mora biti vsakdo, ki prosi za azil, sprejet. Česa v kapitalizmu torej ne razumejo pripadniki identitarnih gibanj. Zdi se, da predvsem tega, da se svojim nasprotovanjem in emancipatornim gibanjem, kot so recimo gibanje za pravice žensk, gibanje za presegrevanje ozračja, gibanje za pravice vseh ljudi na svetu, sprejemajo jezik in logiko gospodarjev. To dejansko pomeni, da se ne zavzemajo za malega, brezpravnega človeka, za njegov blagor, temveč se zavzemajo za blagor gospodarjev. Pravijo sicer, da se zavzemajo za narodov blagor. A kako je s tem, je že pred več kot sto leti vedel Ivan Cankar. Kdor tega ne verjame, naj si prebere Cankarjev govor slovensko ljudstvo in slovenska kultura, kjer je povedal tole, citiramo, Komej pa se ljudstvo nekoliko vzdrami? kome začne misliti, da trobonica ni ne ena, ne edina poglavitna reč, te več da pride najprej telesni blagor in potem šele narodna slovesnost? Že narodnjak razžaljen, kriči in obrekuje to svoje ljudstvo, ki se je tako nenadoma in nepričakovano izvilo iz trobojne zastave in ta koreniti narodnjak bi videl najrajši, če bi se to isto slovensko ljudstvo ki se mu ne ljubi več, živi oklicati kakemu vodenemu programu, ker ima drugi skrbi preveč, či bi vse tisto ljudstvo dezertiralo v Ameriko ali makar na luno. Ob vsaki besedi, ob vsaki kretni, ob vsakem dejanju pokaže ocelindren narodnjak, da mu je ljudstvo zoprno, da se ga naravno zboji. Ob vsaki svoji besedi, v vsakem svojem vodilnem programu in oklicu pokaže, da ima rad, Ne ljudstvo, temveč ljudsko ponižnost. Dokler je ljudstvo ponižno, dokler veruje v prazne fraze, dokler nosi zastavo križem domovine in stavi slavoloke in mlaje v cilindrenim in ofrakanim malikom, dotle je ljudstvo narod. Komej se zaveda svoje moči in svoje pravice, te daja naenkrat zapeljano ljudstvo, zbegano ljudstvo za eno besedo ljudstvo. In narodnjak se razžaljen obrne od njega. Konec ne, narodnjakom in identitarcem ne gre za malega človeka, razen če ta molči in dela za gospodarje brez posebnih zahtev, da bi mu bilo bolje, da bi bil svobodnejši in bolje enokopraven. V kapitalističnih družbenih razmerjih, razmerjih torej, ki jih ne določa argumentiran premislek, kaj je dobro za vse, temveč interes investitorjev, ki se sicer oglašuje kot nekaj obče dobrega, Torej, niso svobodni ljudje, še zlasti ne mali ljudje, temveč je svoboden kapital. Enostaven dokaz je tale. Kapital se lahko seli globalno, kolikor hoče. Narodnjaki to globalizacijo pozdravljajo in celo spreminjajo zakone. To, ljudje se ne morejo seliti, ne, ljudje ne. Za ljudi ni dobrodošlice. So pa ograje, zidovi in žice. In zakaj so pred ljudmi vse te ovire, zakaj se države zapirajo? Prav zato, ker sta logika kapitala ali investicijska logika zmagoviti. Več delavcev v nekem okolju namreč pomeni večjo konkurenco na trgodela, pomeni možnost večje brezposelnosti in možnost manjših plač. To je vse realno. To, da realno je realno tudi to, da smo ljudje pustili, da nas obvladuje prav ta logika konkurence. Logika konkurence pa logika gospodarjev in narodnjakov, ki jim služijo. Logika malih ljudi, logika delovnih ljudi, logika rumenih jopičev namreč ni logika konkurence, temveč je logika sodelovanja, je logika solidarnosti. Kaj namreč drugega pomenijo zahteve po višji minimalni plači, po omejovanju najvišjih plač, po zaposlovanju za nedoločen čas, po veliko večji socialni varnosti? Pomenijo solidarnost. Ljudstvo, točno tisto ljudstvo, o katerem je govoril Cankar, se je namreč prebudilo in spregovorilo. Zahtevalo je solidarnost z vsemi ljudmi, večjo enakost, to pa postavlja meje svobodni konkurenci in logiki kapitala. Kad je svobodna konkurenca preprosto ne more biti končni cilj razvoja neke družbe. Ni vse v investicijah in prilagajanju domačega okolja za privabljanje investitorjev. Trg, Ste pomislili na to, da jansko trga družbo, trga ljudi, trga odnose med ljudmi. Zgolj investiranje v svobodno konkurenco in podjetniško logiko in podjetniško svobodo jemlje ljudem druge pravice in svoboščine. Hkrati pa jih spreminja v prestrašena, podjamljena, raztrgana in nesolidarna bitja. Skratka, ljudje, ki pristajajo le še na svobodno konkurenco na trgu, ki so le še posamezniki v tekmi z drugimi posamezniki, ki se celo organizirajo kot ti z vsemi drugimi takmojočimi posamezniki in si zagovarjanje tekme in trga postavljajo kot končni politični cilj, torej služijo logiki kapitala, služijo logiki gospodarjev. Govorijo jezik gospodarjev, čeprav so sami podjarmljeni. To je torej tisto, če so narodnjaki in identitarci, ki se bijajo po prsih zemdomoljubljem, ne razumejo ne razumejo, da delujejo pre lastne interese. Prispevek si lahko v celoti preberete v rubriki Zofija v medijih na spletnem naslovu www zofijini.net www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. Za misel. Za misel. Besede lahko povzročijo dejanja, ko je posledica besed smrt takrat besede ubijajo. To je bilo nedvoumno stališče Nurberškega sodišča za vojne zločine ki je 15. oktobra 1946 za zločine proti človeštvo obsodilo tudi Juliusa Štrajarja. Ta v svoji karieri ni podpisal nobenega ukaza in streljil nobenega strela, bil pa je urednik nacističnega časopisa Der Šturmer. V tem časopisu je objavil na tisoče člankov, v katerih je Nemce pozival k nestrpnosti in nasilju nad ljudi. Nürnbergško sodišče je Štrejharja zaradi protijudovske propagande obsodilo zaradi zločinov proti človečnosti. V obrazložitvi sodbe zapisalo, da Štrejhar teden za tednom in mesec za mesecem tisočem Nemcem zastrupljal um ter ga okužil z virusom antisemitizma. Po mnenju Nürnbergškega tribunala je bil za množične omore judov enako odgovoren kot tisti, ki so jih zagrešili. V tej sodbi je Nurnberški tribunal zapisal pomembno ugotovitev človeške naravi. Z ustrezno indoktrinacijo je mogoče človeški um zastrupiti s sovraštvom do drugih ljudi in tako tudi običajne, poprečni ljudi pripraviti do tega, da počnejo nepredstavljive zločine. Matjaž Gruden in Rok Čeferin v prispevku z naslovom Ali besede lahko ubijajo, ki jo bil objavljen v sobotni prilogi dela. Greetings of profound love to our comrades in the concentration camps of fascist America and to all the children. Doktorica Natalie Marshall v prispevku ugotavlja, da sta nadzorovalni kapitalizem in ciljno oglaševanje na spletu postali normi, kar nam je sem v škodo. V svojem pričevanju ameriškemu senatu lani spomladi je direktor Facebooka Mark Zuckerberg poudaril: in tako poskušal prepričati oblikovalce politiki in javnost, da njegovo podjetje ne prodaja uporabniških podatkov. Toda resničnost, to, da Facebook, Google, Twitter in druge socialne medijske platforme prodajajo našo pozornost, je ravno tako zaskrbljujoča. Dejanske informacije o uporabnikih morda ne menjajo lastnika vendar oglaševalski poslovni model vodi odločitve podjetij na načine, ki so škodljivi za družbo. Kot je sociologinja Zeynep Tufekci povedala v svojem TED predavanju leta 2017. Gradimo dostopijo, samo da bi ljudje klikali na oglase. Spletni socialni mediji so oglaševalska podjetja. To seveda nikoli ni bila skrivnost. Google je poslovnemu modelu ciljnega oglaševanja začel otirati pot konec 90-ih let prejšnjega stoletja. Sheryl Sandberg pa leta 2008 to prakso prenesla k Facebooku, ko se je podjetju pridružila kot vodja operativnega oddelka. Denar je pričel pritekati in podjetja okoli Silicijeve doline in širše so sprejela enako osnovno strategijo. Prvič, čim hitreje širi uporabniško bazo in ne skrbi za prihodke. Drugič, Zberi čim več podatkov uporabnikih. Tretjič, monetariziraj zbrane podatke tako, da s pomočjo analize podatkov uporabnikom prikazuješ oglase, ki so osko prilagojeni njihovi demografiji in razkritim interesom. Četrtič, ustvari dobiček. Nekaj časa se je to zdela situacija, v kateri pridobita obe strani. Ljudje po vsem svetu so lahko gledali video posnetke mačk, Slike svojih in drugih otrok v konstumih za noč čarovnic, se povezovali z družino, prijatelji in kolegi po vsem svetu in še več. Platforme so jim v zameno kazale oglase, ki so bili za nje dejansko relevantni. Kontekstno oglaševanje je tiskane in radiofuzne medije podpiralo že desetletja, zato je bil to naslednji logični korak. Kaj bi pri tem lahko šlo na robe? Kot se je izkazalo veliko, iz današnje perspektive, kot ikonična opozorilna zgodba o tehnu ki je zašla, iz arabska pomlad. Seveda so bili potencijalni revolucionarji, reformatorji in zagovorniki človekovih pravic med prvimi, ki so obvladali moč tega, kar smo nekoč imenovali splet 2.0. Vendar so oblasti hitro ujele priključek in nova orodja oporabile za zatiranje grožen njihovemu dostopu do moči. Podobno je bila Obamova predsedniška kampanja leta 2008 prva, ki je izkoristila spletno oglašovanje, da se skoraj kirurško natančnostjo prave voljuce dosegla s pravim sporočilom. Vendar pa so deset let kasneje iste tehnike na V ZDA, Filipinih in Braziliji priperjale avtoritarne desničarje in se uporabljajo za razpehovanje ksenofobije, rasnega sovraštva in celo genocida po vsem svetu morda najbolj uničujoče v Myanmaru. Kako neki smo prišli do tega? Vse se začelo z ciljnim oglaševanjem in za novo gospodarsko ureditvijo, ki jo Šošana Zubov iz Harvardove poslovne šole imenuje nadzorovalni kapitalizem. Tako kot so podjetja 20. stoletja, kot sta bila General Motors in Ford, izumila množično proizvodnjo in menedžarski kapitalizem, sta Google in Facebook ugotovila kako komodificirati samo resničnost se sledenjem temu, kar ljudje in ne le njihovi uporabniki počnejo na spletu in vedno bolj tudi takrat, ko niso na spletu. In s pomočjo tega podajala napovedi o tem, kaj bi lahko delali v prihodnosti ter tako oblikovala načine, kako vplivati na različna vedenja od nakupovanja do glasovanja na volitvah, Nato pa to moč prodala tisti, ki so bili za pripravljeni plačati. Sofijini, ljubimci. Šošana Zubov mi je v telefonskem pogovoru povedala. Kot družba se nismo nikoli strinjali, da so naše zasebne izkušnje na voljo za oblikovanje podatkov o našem obnašanju, ki se potem v glavnem dovajajo v verige izdelovanja vedenskih napovedi. Njena nova knjiga, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for the Human Future and the New Frontiers of Power, oziroma v prevodu, doba nadzorovalnega kapitalizma, boj za človeško prihodnost na novih mejah moči, preučuje 20-letno zgodovino nadzorovalnega kapitalizma od rojstva spletnega glošovanja v poznih 90-ih do današnje dobe demokratične regresije. Pravi, da je bil nadzorovalni kapitalizem izumljen v kontekstu cilnega oglaševanja. To je bil materialni zgodovinski kontekst, v katerem je nastal v trenutku finančne krize med tako imenovanim pokom Com Google je bil takrat mlado podjetje in njegovi vlagatelji so grozili, da ga bodo kljub najboljšemu iskalniku na spletu zapostili. Takrat se je Google obrnil k predhodno neopoštevanim in prezrtim podatkom in jih uporabil z namenom ustvarjanja vedenske dodane vrednosti. Na mesto, da bi jih uporabil le za izboljšovanje izdelkov, so bili ti vedenski podatki usmerjeni v novi cilj. Napovedovanje vedenja porabnikov. Šošana Zubov napoveduje, da če bo nadzorovalni kapitalizem deloval neovirano, bo ravno tako ničojoč, kot so bile prejšnje različice kapitalizma, čeprav na popolnoma nove načine. Pove, da govorimo o enostranskem prilaščanju zasebnih človeških izkušenj, kot surovine za razvoj izdelkov in menjavo na trgu. Industrijski kapitalizem si je zase prilastil naravo in šele zdaj se soočamo s posledicami tega početja. V tej novi fazi razvoja kapitalizma je človeška narava surovina, ki poganja novo tržno dinamiko, v kateri se prodajajo napovedi našega vedenja. Ekonomske zahteve tega novega kapitalizma ustvarjajo skrajne asimetrije v znanju in moči, ki izhajajo iz tega vedenja. To je področje brez primere, ki ima za družbo 21. stoletja globoke posledice. Spletno sledenje je vse prisotno, mi je po elektronski pošti povedal Tim Libert iz Inštituta za varnost in zasebnost na univerzi Carnegie Mellon. Pravi, na prvih največjih milijon spletnih strani vam bodo sledili v 91 odstotkih. Te vrste raziskav delam že več let in z rezultati so vedno enaki. Ne morete brskati po spletu, ne da bi vam sledili, pika. Podjetja vam sledijo, ko biskujete medicinske spletne strani, spletne strani s pornografijo, strani za odvetnike, politike, časopisne spletne strani in enako velja za aplikacije. Zelo malo je stvari, ki jih ljudje ne iščejo ali delijo z uporabo računalnika in skoraj vse to je sledljivo. To veš čas počnejo milijarde dolarjev težka podjetja, ki jih lahko vidite v novicah, kot tudi na stotine podjetij, za katere še nikoli niste slišali. Podjetja zbirajo te podatke, da jih lahko unovčijo. Čeprav morda v posameznih podatkih v našem vedenju morda ne vidimo ravno velike vrednosti, pa to skupaj v seštevku pomeni velik denar. Ko obiščete spletno stran, ki gosti gostil vlašovalsko osebino, vlašovalsko omreže, na primer Google double click, izbere več oglasi, ki vam jih bo prikazoval. Ker Google ve toliko o vas, vaših prijateljih, vašem okusu, navadah in kupni moči, lahko dvoj klik izračuna, na katerega od oglasov boste najverjetneje kliknili in končno katerega od proizvodov boste najverjetneje kupili. To je vse, kar pomeni umetna inteligenca in strojno učenje za ta podjetja. Da so vse boljši pri ugotavljanju, katere oglase vam ne pokažejo, povej Libert. Vsak še tako majhen podatek poveča možnosti, da vam pokažejo pravi oglas, tako da se nikoli ne ostavijo, nikoli ne spijo in nikoli ne spoštujejo vaše zasebnosti. Vsak dan vsi v Google kolektivno delujejo k enemu samemu cilju. Vse višjemu procentu prikazovanja pravih oglasov. Skoraj ne mogoče natančno vedeti, kako ta digitalni vplivni stroj, kot ga je poimenovalo nedavno poročilo Data and Society, deluje v določenem primeru, tako kot je tudi nemogoče vedeti, kako podnebne spremembe prispevajo k specifičnim orkanom, vendar pa je povezava jasna in nedvoumna. Z tehnologijo se je politična komunikacija dramatično spremenila. Mi je preko elektronskega sporočila povedala Joan Donovan, ki pri data in society raziskuje medijsko manipulacijo in odgovornost spletnih platform. Pravi, Če iščemo digitalno revolucijo, se je ta zgodila v oglašovanju na spletu. Večina spletnega oglašovanja je popolnoma neregulirana in nenadzorovana. Politični strategiji so to novo priložnost razumeli in izkoristili tako, da so ponujali digitalne dezinformacije in pri tem oglase porabili za način dostave. Noben politik pod temi pogoji ne more voditi volilnega boja etično, ker bo takoj premagan strani tistih, ki so pripravljeni te sisteme uporabiti, da delajo škodo. Ko so kopirali tradicionalni na oglošovanju temelječi medijski poslovni model, so internetna podjetja zanemarila ključno pravilo ločevanje med poslovnimi in urodniškimi odločitvami. Čeprav daleč od tega, da bi bilo to pravilo vse splošno spoštovano, je etični kodeks novinarstva 20. stoletja prepovedoval finančnim interesom vpliv na poročanje. Ta etični je ameriškemu kapitalizmu omogočal, da je podpiral medije, ki so lahko potem pomagali vlade in podjetja ohranjati poštena. Na delo je bil nadzor nad močjo. Vse to se je s ciljnim oglaševanjem razkrojilo in ukradlo novinarstvo osnovna sredstva, ter ga preusmerilo v vzdrževanje platform, katerih osnovna logika ni izobraževati, obveščati ali nadzirati močne, temveč ohranjati ljudi zaposlene. To logiko zaposlenosti motivirata sorodni potrebi po zbiranju čim več podatkov in prikazovanju čim več oglasov, ter se manifestirata v algoritmih, ki z vrednotijo više kot kakovost. V manj kot 20-ih letih je Silicijeva dolina nadomestila uredniško presojo z matematičnimi merili priljubljenosti. S tem, ko je ohromila četrto vejo oblasti, je destabilizirala demokratične sisteme nadzora in zabijala žebel za žebljem v krstu zasebnosti Poslovni model ciljnega oglaševanja spodbuja podjetja, da kopičijo čim več informacij, kolikor lahko. Kaj njihovi uporabniki počnejo na platforma in kaj počnejo drugje na internetu? Google in Facebook hranita celo podatke o tem, kaj na spletu počnejo ljudje, ki sicer nimajo računa pri njih in te informacije uporabljajo pri modeliranju podatkov in prikazovanju oglasov na spletu. Pred kratkim so začeli kupovati podatke o nakupih potrošnikov s kreditnimi karticami in drugih dejavnostih, ki niso na spletu. Ta digitalna dokumentacija vsebuje razkrivajoče informacije o vsakem od nas posebej in vseh skupaj. Ni presenetljivo, da si tudi vlade želijo priti do teh podatkov. Na primer, razkritja Edwarda Snowdena iz leta 2013 so sebovala podrobnosti o številnih programih Nacionalne varnostne agencije. Vključno s programom PRISM, ki se opirajo na pridobivanje podatkov od velikih tehnoloških podjetij, tako z vednostjo, kot brez vednosti njihovih vodilnih. Podobne odnose med tehnološkimi podjetji, vključno s telekomunikacijskimi operaterji in državnimi akterji, lahko najdemo tudi v drugih državah. Posledična škoda za človekove pravice vključuje izven sodni nadzor nadlogovanje in fizično nasilje, kot tudi streznitveni občutek, ki izhaja iz zavedanja o teh tveganjih. Na ravni skupine ciljno oglaševanje avtomatizira diskriminacijo in jo s tem, ko izjenačbe na vides izvzame posamezne predsotke, normalizira. Kot v nedavnem eseju pojasni Kris Gillard, nadzorovalni kapitalizem ustvarja dobiček tako, da postanejo ljudje manj občutljivi za diskriminacijo. To se kaže v praksah, kot so digitalno omejovanje, diferencialno oblikovanje cen, rasistične iskalne rezultati in filtriranje mehurčki na socialnih medijih. Safia Noble, izredna profesorica na univerzi v Kaliforniji v Los Angelesu in avtorica knjige Algorithms of Oppression oziroma v prevodu Algoritmi zlatiranja, Mi je po elektronski pošti povedala, da smo pri lečevanju medresnico in fikcijo odvisni od komercialnih iskalnikov, a so tudi ti glede številnih družbenih in političnih vprašanj nezanesljivi. V bistvu smo priča popolnemu nezaupanju v spletne platforme v času, ko so hkrati najbolj vplivna sila, tako pri spodkopavanju kot varovanju demokratičnih idealov po svetu. Cilno oglaševanje povzroča, da doživljamo internet in zato tudi svet na različne načine na osnovi tega, kar nadzorovalni kapitalizem misli, da ve o nas. To pa ni recept za pravičnost, enakopravnost ali pravično družbo. Končno pa ciljno oglašovanje in algoritemske prakse kuriranja, ki so z njimi povezane, škodujejo tudi demokraciji sami. Prehod oglašovanja na digitalno je kanibaliziral prihodke novičarskih medijev in tako oslabil celotno javno sfero. Povezovanje oglaševanja številom ogledov strani spodbuja medijske organizacije, da ustvarjajo prispevke, ki so popularni. Včasih tudi na račun materiala, ki izobražuje zabava, ali na odgovornost kliče tiste, ki imajo moč. Cilno oglaševanje ponuja urodja za politično oglaševanje in propagando mikrosegmentirani publiki na načine, ki gredo proti običajnemu razumevanju realnosti. To za avtoritarne populiste, kot so Rodrigo Duarte, Donald Trump in Jairo Bolsonaro, ustvarja popolne okoliščine, da lahko pridejo na oblast s strašnimi posledicami za človekove pravice. pa Jan Goš in Ben Scott, avtorja serija poročil z naslovom Digitalna prevara, opozarjata, da smo dovolili tehnologije, ki nam zagotavljajo informacije, ki temelijo na relevantnosti in želi po čim večji pozornosti, in tako nadomeščajo normativno funkcijo rednikov in novinarskih redakcij. Več desetleti so nas misleci, kot sta Hanna Arendt in Karl Poljani in mnogi drugi, opozarjali na to, da je neposredna posledica podrejanja človeških potreb potrebam trga. Potem, ko smo namerno ignorirali zgodovinske lekcije, smo dovolili korporativnemu pohlepu, da preoblikuje naš medijski ekosistem na način, da strukturno daje prednost avtoritarnemu populizmu. Reševanje demokracije seveda zahteva veliko več kot reformiranje internetnih podjetij in natančen recept za tak uspeh je od države do države različen. V ZDA moramo obrniti 30-letno deregulacijo medijev, znatno povečati javno podporo medijem, ki so v javnem interesu in nasloviti strukturne neenakosti v našem volilnem sistemu, ki moč stranki, ki jo podpira manj kot polovica voljocev. Poslovni model ciljnega oglaševanja v osrčju nadzorovanega kapitalizma je treba preoblikovati, morda celo zamenjati, Toda s čim in kako lahko pridemo do tega. Strokovnjaki se ne strinjajo o tem, ali je ciljni oglaševalski ekosistem mogoče smiselno preoblikovati in ali bi bilo to dovolj, da bi obrnili nego škodljiv vpliv na družbo. Nadzorovalni kapitalizem ni nič bolj omejen na cilno oglaševanje, kot je bil menedžerski kapitalizem omejen na proizvodnju Fordovega modela T, pravi Šošana Zubov, Kateri je nova knjiga izide januarja 2019. Pravi, da se je ta logika akumulacije preko svojega izvora preselila v nove sektorje in nove oblike poslovanja. Kot invazivni rastlini, ki nima naravnih sovražnikov, je bilo nadzorovalnemu kapitalizmu dve desetletji dovoljeno, da v brezpravnem prostoru požene svoje korenine in se razcveti. Dipan Goš, ki študira inženirstvo zasebnosti na Univerzi Harvard, je bolj optimističen, vendar ne izključuje regulativnih rešitev. Kot trdijo tudi tehnološka podjetja, lahko uporabniki interneta v ciljnem oglaševanju, ki je prilagojeno njihovim interesom in jim pomaga odkriti priložnosti ali dogodke, ki so za nje pomembni, najdejo tudi neko vrednost. Toda, ista infrastruktura, ki vam omogoča, da izveste, kdaj v vašem kraju igra vaš najljubši band, prav tako omogoča določenim ljudem, da razširjajo nezaželene ideje. Ta komercialni režim je odgovoren za velike varnostne grožnje, je v povedal Goš, ki je kot svetovalec za tehnološko politiko v času predsednika Obame delal v beli hiši, prej pa bil ameriški svetovalec za zasebnost in javno politiko pri Facebooku. Pravi, ta poslovni model bomo morali s političnimi okrepi obravnavati na načine, ki bodo spodbujali dobro in preprečevali slabo. In če to ne bo delovalo, bomo morda morali ciljno oglaševanje tudi regulirati. Mislim, da lahko najdemo načine, da dovolimo ciljno oglaševanje, kot ga izvajate recimo Chanel in NBA. In tako odstranimo nezaželeno sebino, ki jo širijo ruski propagandisti. Breme je na Selicijevi dolini, da dokaže, da lahko podjetja varujejo pred najhujšimi škodljivimi posledicami nadzorovalnega kapitalizma, Ne da bi pri tem izničili svoje poslovne modele, ali še bolje, da najdejo nove vere prihodkov, ki se ne zanašajo na komodifikacijo zasebnega vedenja ljudi. To je še toliko bolj pomembno, ker se ljudje temu ne morejo smiselno izogniti. Medtem ko Google in Facebook omogočata uporabnikom, da ne gledajo ciljnih oglasov, se je nemogoče izločiti iz sledenja ali vključevanja vaših informacij v nabore podatkov. Ki se uporabljajo za ustvarjanje ciljnih algoritmov. Po besedah Liberta morda domnevate, da če ne vidite ciljnega oglasa za čevlje, da so vam prenehali slediti, vendar temu sploh ni tako. Obstajajo tehnološki načini za preprečevanje določene ravni sledenja, vendar je to tako, kot da bi za zdravljenje raka vzeli aspirin. Morda se boste za nekaj ur počutili nekoliko bolje, a še vedno boste bolehali za rakom. Edini način, da izkoreninite rak ciljnega oglaševanja, je regulacija. Evropa trenutno izvaja veliki eksperiment s tako imenovano splošno uredbo EU o varnosti podatkov. Preostali svet pa pozorno spremlja, kakšne bodo njegovi učinki. Oblikovalci politik po vsem svetu, vključno z Washingtonom se vse bolj zavedajo, da sta zasebnost in varstvo podatkov tesno povezana z osnovno strukturo družbe. Ne oni, ne javnost, verjetno ne bodo več dolgo sprejemali statusa quo. Doktorica Nathalie Mirschel Je višja znanstvena sodelavka na področju oblikovanja digitalnih pravic v sklopu Česar preočuje vpliv poslovnih praks informacijskih in komunikacijskih tehnoloških podjetij na človekove pravice. Slovenski prevod prispevka, ki je izvorno nastal za spletno platformo VICE, lahko preberete na blogu Ogloševanje na tehnici. tehnica.wordpress.com www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti That is too great a burden you put on me. I have grown up in a great man's shadow. All my life I have been a symbol. A symbol is eternal, changeless, an abstraction. A human being is mortal and changeable. With desires and impulses, hopes and despairs. I tired of being a symbol, Chancellor. I long to be a human being, this longing I cannot suppress. Da misel, misel. V ZDA se velik del politične znanosti ukvarja zelo pomembno temo in to dokaj uspešno. Preučuje zvezo med javnim mnenjem in javno politiko. To je merilo demokracije. Kaj so odkrili? Eno zadnjih pomembnih del odkriva, da 70 odstotkov ljudi nima nobenega vpliva na politiko. Pravzaprav so od nje odrinjeni. Z višanjem dohodkov se vpliv ljudi na politiko počasi viša, Najpremožnejši ljudje pa dobijo vse, kar hočejo. Je to demokracija? Imate pravico voliti, nišče vas ne strelja, a večina ljudi je odrinjenih od politike, o vsem odločajo bogati. Tudi volitve potekajo tako. Seveda je veliko propagande. Oglaševalske agencije vedo, kaj se dogaja. One vodijo volitve, volitve vodi industrija odnoso z javnostmi. Poglejte televizijske oglase, izdelujejo jih te agencije. Kaj sploh je industrija odnosov z javnostmi? Njena glavna dejavnost je komercialno oglaševanje. Kaj je to? Vsak, ki je televizijske oglase, točno ve, kaj je to. To je množična kampanja onemogočanja delovanja trgov. Če ste med študijem poslušali predavanja iz ekonomije, veste, da trge sestavljajo obveščeni potrošniki, ki sprejemajo racionalne odločitve. Pri televizijskih oglasih pa je jasno, da so namenjeni ustvarjenju neobveščenih potrošnikov, ki sprejemajo neracionalne odločitve, torej onemogočajo delovanje trgov. Vsako leto se stotine milijard dolarjev porabi za onemogočanje trgov. Institucije, ki prevzemajo oglaševanje kandidatov, počnejo prav to. Ustvariti želijo neobveščeno volilno telo, ki bo sprejemalo neracionalne odločitve s tem slabijo demokracijo. Popolnoma logično je, da je to v njihovem interesu. Noam Čomski, Vodaje TV Slovenija, Globos. Z nami je še ena oddaja zofijinih ljubimcev. Zahvaljujemo se vam za pozornost, da vas vabimo, da nam ponovno prisluhnete čez 14 dni. Vabljeni in vabljeni kubisko naše spletne strani, če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijinih afna gmail.com. Oddajo sem pripravil in prebral Robert, skozi oddajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons, prosto dostopna na straneh spletnega arhiva Internet Archive. Hvala in se dobro do naslednje prilike. Meine Damen und herren, damse, und glasbeni variate. Zofini, ljubimci.